і моторишних стражів із вогненими мечами, та й на станови Самоїла аж ніяк не забулися. І Михайло Іванович, злодій воєвода, замислив нечуване. «Не крадіжка, грабіж!» Увірватися, розкидати стражів, вихопити з ці піти. Це було небезпечно, тим більше по відношенню до коханої жінки. Але Михал вже не міг зупинитися. На грабіж не ходять поодинці. Йому знадобляться помічники. Ні Ян, ні Марта, ні Тереза йому не допомагатимуть. Цього Михал був певен, бо занадто добре знав своїх брата і сестер. Отже, треба виховати, виростити таких помічників. Колись подібні думки нізащо не спали б Михаликові, але тепер, страждаючи через любов і ревності, він був здатний на все. Самуїл Бацане раз оповідав, що з переломного моменту свого життя, років 10 із сорока-45. Будь-який злодій набуває здатності віднаходити подібних до себе, бачить цей чужий і навіть невиявлений дар, схожий із власним. І тоді він зуміє розвинути його, витягти на поверхню, навчити того, що вміє сам. Але чекати Михал не міг і не хотів. Він мусив навчитися робити це зараз – а від цієї думки залишався лише крок до наступної. Михал знав лише одну людину, яка володіла цим даром. Їхнього названого батька, старого Самуїла. Приїхати у шафляри, умовити, благати, уламати старого, передати йому це вміння і за рік знайти і натренувати двох-трьох помічників. Байдуже, що це будуть недовуки, які вміють лише дещицю і не осягли всіх тонкощів злодійства часток чужих душ. Байдуже, що навчати доведеться дорослих, а в них потрібна здатність задавлена тягарем мотлоху, що нагромадився за роки життя, і вона ніколи не розіб'ється так, як у дитини, Котору вона навчають з малку. Байдуже. Байдуже, що з його помічників ніколи не вийде справжніх злодіїв, Таких, як він сам, як Марта, Ян, Тереза. Байдуже. Бо справжні злодії йому ні до чого. Йому знадобиться лише груба сила підручних, хатері зможуть стримувати стражів, поки він, Михал, буде, плачучи та ненавидячи себе самого, порпатися в душі коханої, щоб із коренем видерти любов до проклятого князенка, щоб утримати жертву та відбитися від стражів доволі і недовків. Охмурий світанок застав Михала на околиці Шафляр у присадку оті від часу, але все ще в міцній хаті Самуїла Баци. Добре вмів будувати старий кшись, колишній хазяїн хати. Добре вмів будувати та прибудовувати батько Самуїл. І не тільки будувати. Батько був вдома. За минулі роки він помітно постарів. Колись чорна свиною борода остаточно вкрилася іноєм, узялися паморозю і кущуваті брови. Але назвати його старезним ніяк не можна. Усе ще гостро і проникливо світиться під кошлатими хмарами брів з малку знайомі пронизливі Самуїлові очі з лукавим прискалом. Не тут, коротко мовив батько, коли вони привіталися і коли Михалець встиг відкрити рота, аби почати розмову.